Bismillahirrahmanirrahim. Cuba diulang kembali Surah al najm sambil dibaca bersama-sama. Jawab dibaca istighfarlah. Eh, mulai A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Langsung surah. Tidak nah. ada baca basmalah. Sama-sama. Jangan lupa eh, eh, itu apabila aku dah di situ saya lagi Terima kedua. So nak awal sekali lagi coba. Taib cala kedua. sidwa apa tashil wa wahi sama sama Dua-duanya -e, Sekali lagi <Syukur> Sudah lupa Bukan Afatumarun Afatamrunahu Sekali a la iglesia kemala itu dengan ibdal alma wa usailai Harus hati-hati setiap sukun, tanwin, selain Hamzah itu harus hati-hati. Berikutnya. Sekali lagi yattabi'u idgham bila gunnah selagi ni cara kedua Tidak ada kalkolah itu. Itu langsung masuk gym, walaupun jahil hmm. sekali. Lagi. Cara kedua, terag kedua waqalamin salatillaati bisalaatihi syafakun syaia hadi wala masih lagi masih banyak keliru syafa'atuhum syai' an illa bishid dan nakal apa sakta kemudian ya dana tetap tidak boleh ya dana li mai atau billa gunna sekali lagi sama-sama sama juga ayya zara tidak ada dong yang teruskan Bicara kedua, diulang dari Inna kedua wa <coughs> kemarin kabiral ismi bukan kabair, kabiral ismi sekali, sekali lagi ditulis, ditulis. ulang Saya suara-suara ulang kembali. Masalah kelirunya banyak sekali. Wah, alam banyak saktanya di situ. Sekali lagi. Coba diulang. jangan sampai setiap sukun itu harus hati-hati. Ah, diulang kembali. Jangan tertawa, sudah biarkan saja. Hmm. Eh, diulang itu qali law wa akde dibaca tashil itu kembali la sekali wa bukan wa ak nah dibaca tashil coba tulang kembali Cara kedua kita coba dulu ini untuk latihan dulu mengetahui ini kalau baru masuk teori Insya Allah apa lebih mudah. Sebenarnya kita baca Al-Quran dulu, ini baru tajwidnya. Kalau belum bisa baca, diajari tajwid, tidak bisa. Ini sekedar perkenalan, setelah itu nanti kita masuk teori kembali.